U e kulla dhalaletin finnarë Me emrën e Allahun të gjithë mëshirë shmit mëshirësit Allahun gjëllë gjëlanuhu zotin e vetëm të fërtejt e falenderojmë Dhe vetëm prej tifë ndëjmë dhe fali kërkojmë Allahun gjëllë gjëlanuhu i nutëm i gjithë në ruaj për skeqës E cila nuk është gjithë tjetër vetëm se pasoj e veteve dhe e veprave tonë Cilin ndoj që Allahun dhe zonë në ruptë të drejtë Nuk ka kusht të devjoj përse drejtës Dhe cili doj që devionu dhe në drejt nuk mund të auzoj në të drejtë në asë kushtjetër përveç Zotit Gjëllë Gjelalu Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamidi Alehi Salatu Veselam ishte robi Zotit dhe i dërguar i ti Pashqa mëshira mjërsit bekimet e Zotit Gjëllë Gjelalu mundërshin bë të Mi familjen e ti të pastër, mi shokt e ti të ndërshëm dhe mbi të gjithë pasuësit e, e ti dhe në ditën e gjykimit. I madhë i Zotë Gjëllë Gjëllalu në drejtohet në Kur'anë kërë thotë, o ju që keni besuar, friksojën e Allahu të ashtu se që meriton Allahu të i friksojëni, dhe se vdekja mos ju gjejë vetëm se duke qenë musliman të mirë. I madhë i Zotë Gjëllë Gjëllalu në drejtohet që të ashtu në surën e në njësa, a jeti i parë, o ju njërës, friksojën e Zotët i cili krio juve për një dhe për i ti kërëj bashkëshortën e ti, dhe për i këtyre të dy bashkë, i madhë i zotë kryoj shumë bura dhe gra, friksoju një Allahut me emrën e cilit përbetoheni, ruaj një lidit farafisnore, djeni se zotën e keni mbi këqyres mbi ju, gjithashtu i madhë i zotë gjendë dhe gjelalu muna drejtohet kur thot, o ju që keni besuar friksoju një Allahut, dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt, nëse ju do flisni mirë dhe drejt, zotë Dhe do të mundëzoj që vazhdimisht bënë i verbat mira Kusht i bindet Allahun dhe të dërguarit e ti Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem Pa dyshim që ka fituar lumëturin e vërtet Lumëturin e kësaj bote dhe lumëturin e botës tjetër Envihim, fjala me e mirë dhe me e bukur është fjala e të madhit zotë në kuranën famëllart Ska dyshim së orientimi me i mirë për mbarë njërzimin është orientimi që skicoj me jetën dhe me veprin e ti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallem Se punët bë të kësia në sajesat në fejë dhe në besim, gjdo sajes është humbje dhe gjdo humbje përfundon në zjarën e gjahenemit, Allahu lutem të gjelalu i lutëm me emat e ti të bukur dhe me atributet e ti të larta të na e bëj haram zjarën e gjahenemit. Allahu të i lutëm me emat e ti të bukur dhe me atributet e ti të larta të a bëj haram për ne zjarën e gjahenemit, se Zotë i është imë shirëshëm dhe vetëm të ka i kemi shpresat. Elhamdurillah. Falëndërimet i takojnë Zotë i gjëllë dhe gjëllalën Vashdimisht Jemi mësuar Nëse hapim medjat që të flasin për Islamin Sepse fatkesisht Jetojmë në një ko Kër medjat Jënë bërë Objekti i cili Referon për Islamin dhe për fetin Për gjithësi Ate që medjat e trajtojnë si të mirë dhe të bukur Njërzit e marrin Si kurtisht e fjallë e Zotët atështë i medjat e taj tënë, si të shëmtuar dhe të kaluar dhe të mbaruar dhe që i ka dalë koha, njërëzët e marin të pat diskutuashme, jemi në një ko, kur medjat të cilat nuk janë në duar të njërëzve të ndershëm, nuk paraqesin islami në vërtet, po një islam e cili im vishet muslimanve si islam, po faktikisht nuk është ai islami që zotit gjënve gjelalu më zbriti. Nuk kam më këtu për qëllimë, në një media x specifike po flasën për gjithësi për munges të profesionalizmet ose për qëllimet kësia që për shihem në bastyre për këta rësuje nëse fritet për islamin me njëherë në mendjet një ju të shkonë si dishka që e kalon në bastore femrën dhe gruan një fe e cila e mbyll femrën me bënda 4 dyreve të shpis një fe e cila nuk e lehon femrën që t'i japi makines një fe Një fe e cila nuk e lejon femrën ta ngrej kokën për të diskutuar apo për të komunikuar apo për të konsultuar me bashkëshortin e saj në probleme dhe në hallat e jetës, një fe e cila mbyll femrën brenda një thesi dhe nuk e lejon të komunikojë atë me jetën në përgjithëme, me jetën që është jashtë shtëpisë së saj, një fe, një fe, një fe, ndërkohë një që e vërteta është krejt ndryshe, ndërkohë që kushdo që lexon në këtë fe do të gjejnë në librin e shenjtë Një kapitull të veçant, i cili ka emrin e grave, suhërë të në njësa, kapitulli mbi grat, do të gjej një kapitull tjetër në kuran, i cili titulohet, suhërë të mërjem, kapitulli mbi mërjemen në nënën e isajt a lehi salatu e selam, si mund të thotë këtë dikush, i cili le dzonë fjallën e zotë gjëllë gjelalu, si mund të thotë këtë dikush, i cili jeton jetën e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam apo din diçka nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili qysh në fillim të fesë të tij, qysh në fillim të predikimit të Islamit, orientoi për sjellje të mirë ndaj grave, për sjellje të mirë ndaj bashkëshorteve dhe ngriti fremrën në në pesdialen e cilin Zoti xhallaluhu e kishte ngritur, duke e konsideruar atë të tamam si njeri Ndërkohë që në ato kohëra kur diskutohi në Islam për pronsin dhe për trajikimin dhe për tredrejtat e femrës në Evropë dhe në Francë, diskutohi, si që është transmituar në librat e encyklopedive historike, diskutohi në Francë në atë kohë se femrë është njërija po nuk është njëri. është njërija po nuk është njëri. Ndërkohë që Islami e themeloj librin e vetë, kur anin duke shpadhur një kapitull dhe qandë i cili quhet në njësa kapitulli migrat, kapitulli mbi të drejtat e femrave në Islam. Sot, në këtë dit, mbarë bota për jeton ditën e gruas. Ditën e gruas si një dit ku femrat gëzuan të drejtat e tyre, ku femrat morën të drejtat e tyre, po që faktikisht do të japë disat dhëna për të parë se qëfar që ndronë, dhe se akëpatit të drejtë, Bota moderniste që arriti deri në këtë ditë, që quhet dita e gruas apo jo. Për herë të parë është folur në Copenhagen. Në shekullin e 20, në vitin 1910, do u konsideruar data 19 mars e këtij viti si dita e përpjekjes, barazis, paqes, drejtësisë dhe ndërtimit për femrat dhe e morën të ditë, Amerika, Gjermania, Zvitsra, e morën si ditë, si dita e grave, dhe me datën 25 të të njëtit vitë, në New York, 120 gradë digjen nga zjarri, dhe për herët parë në historin, e botës moderniste, bëhet data 8 mars, në vitin 1917, në një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n se si dita ndërkombëtare e femrës dhe e gruas. A ishte kjo e nevojshme apo jo? Nëse do të shohim statistikat, tregojmë se, për shembull, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 1 në 3 femra keq trajtohet. Në Rusi, 80% e akteve penale janë brenda familjes. Në Kin, 1 në 5 femra është e dhunuar. Në disa vende përqindja arrin 25, në disa vende të tjera 30, në disa vende 31, 33, 50 dhe 51% e femrës, e femrave janë viktimë e dhunës. Henri VIII, mbreti britanik nxorri ligjin se nuk lejohet që gratë të prekin librin e shenjtë si pasturë e pra Biblëm. Dhejë në vitin 1850, femra ose gruaja nuk ishte asë një të drejt në Britani ma dhe asë të gëzonte komësin e ati vendri. Këto e në statistikat hërshme, mund thot dikush, gjohë, sot, gjdo 7 minuta në bot, gjdo 7 minuta, dhullohet një femër, në Britani sot në çdo or dhunohet një femër. Në Shtetet e Bashkuara sot në çdo minutë me 10ra femra dhe kur pa statistikat nuk e përmendën numrin, sepse tash ç'është kjo punë këtu? Por mos folur pastaj për pasojat që vijnë nga dhunimi i femrës, nga keqtrajtimi i saj dhe mostrajtimi i saj si të shenjtë. Ashtu si, si që trajtoj feja e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Për këta është syrë, po të shoshë më pas statistikat, shesën ka ndodhë një lojtë që regullimi dhe dalje nga natyra e femrës, për shemu për lezoja se mbi 12% në botë, Numri konsum konsumimit të alkoolit ka rënë tek burrat dhe është uar te grat 27%. Se nuk po gjejnë më dot qetësi, nuk kanë ku ta gjejnë qetësinë. Larg këtyre statistikave çuditshme dhe të thërmshme. Islami çfarë thotë dhe si e trajton? Islami i garanton themlrës, i garanton gruas të drejtat e mëposhtme. E drejta e parë, siguria e jetesës. Çdo themër ka të drejtë të jetojë. Është i sigurt, jam i sigurt që shumë për ju do të thonë çdo çfarë thotë Hoxha me këtë fjalë. Si e drejta për të jetuar. A është kjo temë që duhet të diskutuar sot? Në shekullin e 21, atër gjoj e lajmen Sot në bot janë eliminuar nga ardhja në jetes Si pas shifrave dhe statistikave zyrtare botërore 117 milion femra Në momentin që prindrit e marin vesh Se fetusin bargun e në nësë është femr Ekzekutohet sa që rëzikohet në disa vende azjatike që të shkohet dhejt polja ndrinisë. Do më thonë të ketë një femër dhe shumë me shkuj zotin aruajtër. Ndërkohë që në islam, absolutishtë. Ndërkohë që në islam, gjdo ditë gjumajë, imami ose ligjëruesi e njësë ligjëratën e ti, me a jetin e parë të surës e njësa, Po Kuj i kujton njerëzit se origjina e tyre nuk është vetëm nga burri, por origjina e tyre është nga burri dhe nga gruaja. Khalaqa min wa khalaqa minha zawjaha wa battha minhuma rijalan katheeran wa nisaa. E prej këtyre të dyve, burrit dhe gruas, dolën brezat, burrat dhe vajzat. Në Islam, "Wa man ahyaaha fa ka wa man qatala nafsa"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 për çdo njerëz që ka jetë, edhe nëse është në foshë, edhe nëse është foshnje në barkun në e nënës, edhe nëse është i sëmurë, ajo ka të drejtën e jetës, të drejtën e të jetuarit. E kush e bën këtë qëllimisht, thotë Zoti, vendi i tij do tjetë zjarë i Allah për zjarë i jo vë të jetë zjarri i xhenemit. Allahu na ruaj për zjarrin e xhenemit. Javëm kaq. Islami E qenëton femrës të drejtën e nderimit dhe të respektimit. Është e drejtë e femrës të nderohet dhe të respektohet. Dhe kjo fillon qysh me lindjen e saj. Duke e konsideruar lindjen vajzë si një dhuratë dhe një derë të xhenetit që i hapet prindit në jetën e saj bote. Kur është vajzë duke e ndërruar dhe respect... njëtetin e saj dhe dëshirën e saj për martes kështë që nuk është e sakë një martes në qofë se vajza nuk është në dakord për këtë martes kër është nuse dhe bashkëshorte duke e trajtuar atë si amaneti i Zotit për këta është të islamis thot si luni mirë me bashkëshorte të tuaj sepse ato janë amaneti i Zotit në dorën të tuaj kër ajo është nën duke qenë në nënkëmbët e sajë gjeneti dhe se nuk mund fitohet gjeneti në qofë se njëju nuk është respektuas i në nësëti madje dhe gjihadi lufta e shend në rastin kër nuk është obligim detyruas individual bëhet haram në qofë se bëhet palejën e prinderve vjen dikusht e këmohamedi sallallahu alai sallam dhe i thot o pejga meri zotit Jam prej atyre që e kam shkrua remrin për luftën e shenjtë, po i kam lënë prindrit duke qarë, sa pejga me një sasëlem, këthe u të këprindrit e tu dhe gëzoj dhe bërë që të qeshin, ashtu si që ke bërë që të qajnë, nuk e ke për dëtyrë, nuk e ke për obligim. Atëherë kër është vjerë, duke qenë vjera një përishkaqeve të lumëturis, së qiftit në jetë në kësaj bote, atëherë kër qifti vjerën sidomos kërbëhet fjalën për nusën dhe për bashkëshorten Gjojnë një një një njarëj të vërtet Tregon një qift që kështë dalë në bregë detit Thot E pa ma të në bregë detit një plak Qysh nga koha e paradites Derin në darë kër përëndoj djedhë Thot në avëdhims Dhe i shkum dhe i thanonën A do të qëmë diku Tha unë nuk lëvis prej venit Tha unë nuk lëvis prej venit I tha pse Tha sepse më tha djali rikë tu Dhe më prit dhej sa të marë një punë Se do të vitë të marë Thot shkoj darë ka vonë Dhej sa u bërë shumë vonë Dhe Shqipësha thot që plaka në dorë Kishte një letër Mendova thot se mund tjetë aty numëri Telefonit të djali Dhe ja mora letërën dhe ledzova Në të ishte shkruar, kush e gjen këtë plak, ta çojë në azil. Në këtë letër ishte shkruar, kush e gjen këtë plak, ta çojë në azil, ndërkohë që nëna po priste djalin që vin të vinte ta merrte. Islami garanton femrës të drejtën e arsimimit dhe shkollimit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Kërkimi i dituris është obligim për gjdo musliman dhe kjo përfëshin gjdo musliman të gjdo gjinje. E drejta e barazis për paratë madhe të zotë gjëllë e gjëllë hu, thotë zotë në kuran, uale hunë në mithlu lëdhi alejin në bilmaruf, dhe grave ju takone njëta gjëqë ju takone dhe burave. Muhammedi s.a.m. thotë, hunë në shaka i kur rrijalë, Grat i kam të drejtat njësoj si burat dhe nga kjo adit djetarët e islamit në zorë një regull të arte cila thot nëse vjen një lich për burat vlen njësoj edhe për grat dhe i sa të dhin një lich tjetër për, përjashtuas dhe nëse vjen një lich për grat vlen si lich dhe për burat dhe i sa të dhin një lich tjetër i veçan përjashtuas e drejta e barazis në përgjësit Për të para të madhit zotë gjëllë gjelalu hu. Men amila salihën, min dhekërin, au unë tha, ua hua muëmin, fe lënuhi jenëhu në hajatën të gjibë, ua lënëgzi jenëhu mëgjrahu më bjaqëse në makamu ja amelun. Kush bënë veprat mira, ma shkull qoftë ose femër, zduke qenë besimtarë, ne ati do t'i garantojmë në jetë në kësaj botë e lumëtëri, e në botën tjetër do shpërblehetë, si për shtrëblimin e veprës më të mirë që ka bërë në jetën e saj bote. Për të drejtavë të femrës në Islam është e drejta e mbulesës. Është e drejta e mbulesës do hijhabit. S'ka të drejtas kush ta detyrojë femrën të zhveshet. S'ka të drejtas kush ta detyrojë femrën të zbulohet, të heqë shamin apo xhelbabin e saj. Sepse Zotë i madhë gjëllë në gjelaluhu, e ka urdhruar këtë gjëtë dyrë herë në Kuran, në surën e nur ajeti 31, dhe në surën e l-Aqzab ajeti 33, thot Zotë i gjëllë në gjelalu nëndër të tjera, wa ju ridullahu e ju dhib anë kumë rritsë e hlë lbejti, vaju tahira kumë të tahira, Zotë i doqët ju pastroj me këto obligim që i ka bërë femës. Ska të drejt asë kushë, Së dali për para i gjabit femrës, në emër të emancipimit, në emër të modernizmit, në emër të vërdhimit në basë Evropës apo përëndimit. Absolutisht, është të drejtë të sajë, e garantuar me fedhe dhe me besim, e garantuar me kushtetu dhe me liqë, e garantuar me të gjitha kartat e të drejtavet njëriut që kanë nënshkruar shtetet e mbarë botës. Prej të drejtavet femrës, është sajo, është të drejtë e saj, absolute, të qëndrojnë në shtëpine saj, dhe s'ka të drejtë ashkus të ndjeri femër nga shtëpia, vetëm nëse bëhet me mirëkuptimin e bashkësortit, apo përndojnë një halë dhe problem, atëherë kur femëra që delin nga shtëpia i plocon kriteret e daljesën nga shtëpia, thotë Zotin Quran, kunme, te berrejnë, te ula, në Kur'an, u akërën e fi bujot i kunëme, u ala të bërë rëgjnë të bërru gjelëgja hilijet il ula, që Dhe mos u zhvishni me zhveshën e ignorancës. Është e drejtë e saj absolute, që shpi, të qendrojnë në shtëpi, të kujdeset për shtëpinë e saj, të edukojë fëmijët e saj, të jetë në kujdesin e bashkëshortit të saj, të jetë gjithmonë gatshme për dëshirat e burrit të saj. Ne ska të drejtas kush. Tja heq këtë të, ja të drejtë femrës në emër të emancipimit, në emër të modernizmit apo në emër të globalizmit është e drejtë e femës, është e drejtë e saj absolute, edukimi i fëmijës, shkolla e parë të kecilat duhet të kalojnë fëmijët, janë nënat, el umo me drësët unë në adet të ha, në adet të shabën tëjib e lërraki, nëna është shkolla e parë, nështë është në regullë, brezi dhe populli do të rritet në regullë është të drejt e gruas në islam që tjetë ortake e burit të saj në përpjeket e zhvillimit, e emancipimit të familjes dhe psejo të shëqëris, atëherë kur është brënda kriterive të lejuara në islam. është të drejt e gruas në islam që të marri për siper projekte dhe dëtyra në interes të islamit të muslimanve atëherë sidomos atëherë kur nuk gjendet kush mund të imbuloj këto dëtyra dhe këto përgjithsi. Êshtë drejt e drejtë e bashkëshortës në Islam që burit të konsultohet më tërë për mbarvajtjen e halëve të, e halëve të familjes të, të shpis dhe për mbarvajtjen e punve të jetës bashkëshortore dhe për mbarvajtjen e punve të jetës bashkëshortore Sepse Zoti i Mahfuz Zelaluhu e urdhëron Muhammedin Sallallahu Alejhi Wasallam, që të konsultohet, dhe ky konsultim nuk ka qenë konfuzuar. Me borrat përkundrazi pejgamberi i Zotit Sallallahu Alejhi Wasallam shumë herë jet në jetën e tij ka marr konsulencën e grave dhe bashkëshortëve të tij. E drejta për të mos u më përkëmbur atëherë por ajo ka të drejtë në të drejtën e saj dhe në mos në nënvlefsohet vetëm për faktin se është femër, sepse pa dyshim kjo është shkelje e të drejtave të sahi në islam. E drejtë e sahi është gjithashtu, për të daluar nga meshkuit, për të daluar nga meshkuit, e drejtë e sahi gjithashtu është që mos vendosët shenja e barazimit mes femërës dhe mes mashkullit, sepse të vendosës shenjën e barazimit mes dy gjërave të ndryshme është pa drejtsi dazullum e drejta e tyre për të pasur pronë private dhe trashëgimi kjo gjë sot garantohet me ligj mirë von disa vende evropiane në shekullin në, në mesin e shekullit të 19 prandaj nga vitet 1800-sa është miratuar për herë të parë drejta e femrës për të pasur pronë private ose trashëgimi ndërsa ne e kemi të shkruar në Kur'an uallë kumë nësë fuma të raket e zvajë kumë, juve ju takon gjysma e pasurisë që kanë lënë gradë tuaj e kërvdesin, uallë unë e thumunu mimma këtum, ja të rëktumë, dhe grave t'juaj e utakon një teta e pasurisë tuaj nësë ju vdisni. E të tjera jetë që flasin për të rëzhgimin dhe të drejtën e femrës që të ketë ajo të drejtën e sajë, për pronë private, për ekonomi, për biznes, e kështu më radhë. Ashtë e drejt e femrës që të ketë pjesëmarje, të ketë pjesëmarje në jetën politike, pse jo? Jo e dini shumë mirë, se në kohën kërë është zjedhë, halifi i tretë, Osman ibn Afan, ishin gjasht kandidatë, dhe këto gjasht kandidatë u eliminuan në dyë dhe nga që mendimi i grupit të shuras ishte barazim të retho ishin për këtë dhe të retho ishin për këtë atër në grijet një komision i pasatshëm dhe shpërndahet në shtëpite Medines për të marrë opinionin e gjdo burri dhe gruaje se këmbështet nëse do të bëhet khalife Osman ibn Afani apo tjetëri dhe u pa që shumica e banorvet Medines unanimisht pra pjesë më madhe po thuaj se banorvet Medines ishin xhalifi i tretë të ishte Osman ibn Affane radhiyallahu taala anhu dhe në këtë rast është marrë mendimi i grave gjithashtu Islami i garanton femrës të drejtën e propagandimit të fesë Islami i garanton femrës të drejtën e urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja Islami i garanton femrës të drejtën për shkurorzim po po për shkurorzim për divorc atëherë kër i bëhet pa drejtësi, ose atëherë kërë humbasin qëllimet e martesës, ose atëherë kërë mbitë ushtrohen akte dhune. Islami i garanton femrës të drejtën e kujdestarisë ndaj fëmive, mbas divorcit, vetëm nësa jo pas kësa e martohet, atëherë qështja nështë ka një interpretim ligjor tjetër, por derisa nuk martohet fëmit, i takojnë nënës, sidomos kur bëhet fjalë nëse janë në moshën e njohurisë, që është mosha 7 ose 8 vjeçare. Dhe për të drejtave të femrave në Islam, është e drejta e saj për të shfaqur me shamil. Kudo, sepse është pjesë e fesë dhe besimit të saj. Shamija në islam nuk është simboli, është fedhe dhe besim. Dhe nuk duhet pranoj femra muslimane që diskriminohet në emër të shamis dhe në emër të hijabit nga shkolla apo nga punësimi dhe se rastet të tila duhet në bërë precedent dhe duhet ngritur me të madhë në mënyrë që të bëhet një referencë ligjore për rastet e tjera që vinë më pas. Islam i thotë se femrës duhet të kushtosh gjithë jetën, jo një dit. Nëse i kushton asaj gjithë jetën, atëherë ke regulluar jetën e gjithë shoqërisë. Alhamdulillah. Falendrimi të akënë Allahu për këtë fejtë bukur dhe madhështore. E këllu kohë li hadha wa staghfirullah, li i wala kum, wa lisairi il mu'minin e min kulli dhem, fa staghfiruhu, in nëhu hu el gafuru rahim, kërkojni Allahu gjëllë gjëllalu falje në këto momente, se janë momente të më të mira kër njëri ju mund të kërkoj falje Zotit gjëllë gjëllalu hu. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa këfa, wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi lëdhi stafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mënualah, amma ba'më, falendurim Allahu në gjithë në gjelaluhu, dhe duke falenduruar dhe lafdruar zotin me aftohemi, mirësit dhe bekimet e ti qofshimit përzjedurin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, dhe me gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugun e ti mështë, dhe në ditën e gjykimit. Vëllëzër besimtarë dhe motra besimtare, të gjithë jemi dëshmitar të asaj që po ndodh në këtë ditë në shtetin fqinë të Maqedonisë. Në lidhje me atë që po ndodh sot në Maqedoni, nuk ka dyshim se është një katastrofë. Dhe më e keqja është dhe më e keqja tek siya është se akoma aty shqiptarët nuk po gjejnë një gjutë përbashkët për të dhënë stop dhunës, për të dhënë stop moszbatimit të lirive themelore të drejtave të njeriu, për të dhënë stop mosçuarjes së drejtës së individit për të jetuar një jetë normale në një shoqëri multietnike si ajo e Maqedonisë, për të dhënë stop, për të dhënë stop terrorit dhe dhunës mbi të pafajshmit, pa për të dhënë stop a partedit rracor dhe dhe spastrimit etnik në zotin që edhe mbi ato në zotin që edhe mbi ato të lindë një shtet i ri, një shtet i ri shqiptar ku gjithë secila etni jeton në paqe dhe në harmoni me etnit e tjera, ashtu siç ndodhi më herët me Kosovën, sepse Ballkani akoma nuk ka arritur në atë faze emancipimi që tjetojnë shumët një, si shë ndonë në rastin e Macedonisë, tjetojnë bashkë me mërë kuptim dhe me tolerancë. Lëzotin, që edha tjetë ketë një shtetë të tretë shqiptarë për Balkanin, e pas ta i zote është i madhë dhe i protfuqishëm punët mund shkojnë drejë në bashkimin një shteti ashtu si shkemi qenë, atëherë kërë kemi qenë muslimën të mirë dhe të përkushtuar nda i Zotit gjëllë gjelanuhu. Dhe zërë besimtarë dhe motra besimtare, normalisht që a e që ne mund bëjmë për momentin është që di lutëm i Zotit gjëllë gjelanuhu që Zotit të regulloj dhe të qetësoj situatat, halët dhe problemet atje dhe e kanë pro obligim muslimanët ata që janë të specializuar në fushat e ndryshme që ofshin këto në fushin e politikës qofshin këto në fushën e gazetarisë, qofshin këto në fusha të tjera, shoqëria civile muslimane duhet të ngrejë zërin dhe duhet të jetë kontribuese për mirë, sepse nuk ka hije më që të ndodhin gjëra të tilla dhe së gjithmonë dhe së gjithmonë ja akuzuari është viktima. Arrestohen shqiptarët, sulmohen shqiptarët. Arrestohen pas një ashtyrë shqiptarët, gjithmonë viktima është i akuzuar. E ne nuk dua të heshtim. Dhe ajë sa t'na jepet mundësia duhet ta ngrem zërin që ujërat të shkojnë aty ku kanë qenë ose përndryshe pastaj çdo etni ka të drejtë të kërkojë një referendum i cili e zgjidht punën ashtu siç u zgjeden më herët edhe në pasojë. Nuse Allahu më madh, Zoti i drejtësisë, që të vendosë atë që të çtim. Lusallahu n zotin e madh që në Maqedoni mos të ket probleme të tilla. Lusallahu xhel xelalu u zotin e madh që ta kthejë edhe një herë këtë vend dhe këtë kom ashtu siç ka qenë të madh. Ashtu siç ka qenë në fe dhe në besim të përkushtuar ndaj Zotit xhel xelaluh. Vëzhgësimtarë dhe motra vëzhgësimtare, sot inshallahu teala do të ala dhëtë bëhet një thirrje në lidhje me hallat dhe problemet e xhamisë, kështu që kontributi juaj sot shkon per hallat dhe problemet që ka xhamia Dina Hoxha, Zoti ju shpërbleft çdo gjë që ju jep në dota gjeni ditën kur do të takoni të Madhin Zot, Xella Xalalihu. E mbyllim te hutba duke thosur salavate dhe selame me dashurinë e Zotit për dërgimin e ti Muhammedin alayhi salatu selam, se i Madhi Zot kështu na ka mësuar në Kur'an kur thotë inna Allaha wa malaikatehu yusalluna alannabi, ya ja, ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid ورد اللهم على الصحابه والتابعين والتابعين بإحسان الى يوم الدين اللهم عز الاسلام والمسلمين واخذ لله من الشرك والمشركين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين و الله فالي بسمتار و بسمتارات اتا që janë gjallë për tyra dhe ata që kanë dhuruar jetë o Allah zoti gjithësisë lartçojë dhe, dhe ndemojë islamin dhe muslimanët kudo që janë o Allah zoti gjithësisë Shkatërojë dhe poshtërojë dhe atë cilët duen të luftojnë islamën dhe muslimanët Këtë qofshin, sëtë qofshin Amin Aqimis salat Inë në salatë të të në hanë në fëhshai u alë munkar Wa la dhikru Allahi akbar Wallahu i anahu matas naum La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah